مرحباً يا نور عيني مرحباً جد الحسيني مرحباً يا نور عيني مرحباً يا Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbi wa man wala. Asamin <tellan> <Al> Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman bin <tellan> al Yaman Al-Anshari Al-Ma'ruf sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu wa anhu ma ala, sallallahu al alaihi wasallam da'atilaylatin wa faftaka hal baqara fa qultu" Yarka'u inda al-mi'ah Thumma mada'u Fakultu yusalli biha fi rak'atin famadha Fakultu yarka'u biha Thumma ftataha nisa' Faqara'aha Thumma ftataha al-imran Faqara'aha Yaqra'u muta raslan Ida mara bi'ayatin fiha tasbihun sabbaha Wa idda mara bisualin sa'la Wa idda mara bita'awudin ta'awada Thumma rak'a Faja'ala yakul subhanarabiy al-adhim Fakana ruku'uhu nahwan min kiyamihim Thumma qara sami Allahu hamidah rabbana hamdu thumma qama qiyamantawilan ghariban mimma raka thumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la fa kana sujudu ghariban min jami'i wa huwa muslimun Bismillahirrahmanirrahim was salatu wassalamu ala rasulillah sanamulana Muhammad wala hawla wala quwwata illa billah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 Maka Nabi setelah Fatiha membuka surat Al-Bagoro. Surat Al-Bagoro berapa juz itu? Berapa juz lebih ya. Fagultu maka aku berkata dalam hatinya si Rudehifah ibn al-Yaman Yarka undal mi'ah InsyaAllah Rasulullah rukuk kalau sudah 100 ayat ini. Paham ya? Sudah berharap rukuk, Tahu Tumma madho, 100 ayat terus Rasulullah Berlalu sudah 100 ayat ini Fagultu maka aku berkata dalam hatiku Yusolli biha fi rok'ah Ya berarti selesai surat Al-Baqarah Rukuk wis. Ya dijadikan satu surat sudah Al-Baqarah ini ya eh, dijadikan dijadikan eh, Surat Al-Baqarah dibaca satu rok'ahat ini berarti pamadho terus Rasulullah Setelah surat Al-Baqarah surat apa? Hah? Al-Imran. Fagultu maka aku berkata ya Raubia mungkin setelah surat Al-Imran rukuk Rasulullah. Tsumma fatahan nisa. Diteruskan surat An-Nisa. Faqra' dibaca surat An-Nisa. Oh suratan nisa setelah itu rukuk Rasulullah. Semaftatfa Al Imran. Kemudian diteruskan baca surat Al -Imran. Surat Al Imran. Faqraha. Membaca surat Al Imran Rasulullah sampai entek. Bacanya itu bukan baca cepat. Yaqrau mutarassilan. Membaca Rasulullah itu dengan teratur dengan bagus gitu. Tentu cepat-cepetan. Hah? Yaqra'u mutaras. Mala idza marra bi ayatin fiha tashbih, kalau ada ayat yang situ mengisyaratkan untuk bertasbih subha, Rasulullah ditabai lagi dengan tasbih. Wa idza marra bisoalin kalau di situ ada yang perlu untuk minta kepada Allah seperti merangkentengkan rahmat, surga, saal, memohon rahmat, mohon surga. Wa idza marra bita'awud kalau melalui surat yang di situ perlu untuk meminta perlindungan karena menceritakan azab neraka ta'awwada ditambahi dengan doa untuk minta perlindungan. Wes, ini satu rakaat ini. Sumarokah, kemudian Rasulullah ruku. Fajallah ya gul, maka Nabi mengucapkan dalam ruku Subhanarabyalaladim. Terus, gimana? Fakana rukuhu maka ada rukunya Rasulullah saat itu nahwan min giyamhi sama dengan panjang dengan panjangnya waktu giyam. Oyo mocho fathah bagoro al imron anisa, apalagi? memanisah ya. Eh ya. Hmm. Akhirnya. Ha? Si siapa sih si Rasulullah meneruskan tsumma qala sami Allahur hamida. Nabi mengucapkan sami ya Allahul eh, man Nabi membaca Rabbanaka alhamd. Qawma, kemudian Nabi giyamnya etidal giyaman, tawilan, ghariban, mimaraka' Nabi itu giyamnya mirip dengan seperti rukuknya mirip walaupun lebih pendek sedikit wababisan summa saja kemudian sujud faqala ha? maka Nabi mengucapkan dalam sujudnya subhana rabbil a'la faqana sujuduh maka sujudnya Nabi ghariban min qiyamihi hah? seperti atau mirip seperti dengan diamnya jadi sholat itu dari hadis ini malah di dalam keterangan yang lain, sampai kalau aku gak takut sama Rasulullah, tak tinggal batal jadi begitu Rasulullah kalau kalau sudah solat sendiri, ya. Kalau sudah solat sendiri, panjang Rasulullah SAW. Ah, dari hadit ini, bisa diambil faedah, boleh iktidar dalam solat sunnah, boleh asal yang sama bentuknya. Lah, kalau enggak sama bentuknya, imamnya solat jenazah, makmumnya solat duhur atau makmumnya solat sunnah, nanya enggak iso. Boleh mengadakan jamaah misalnya sunnah boleh, tapi kalau yang enggak masyru' enggak dapat apa jamaah. Tapi boleh ini buktinya. Kemudian disunnahkan tatwilul giam. Tatwilul giam afdal daripada yang lainnya, memanjangkan giam lebih afdal daripada memanjangkan yang lainnya. Bahkan daripada sujud menurut pendapat yang mu'tamad wakumurillahi khanidin kemudian disunnahkan juga membaca subhanah rabial azim ketika rukuk dan subhanah rabial a'lah ketika ee eh, tidak eh, ketika sujud haa Nah, itu eh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita baca itu. Fasabeh, behamah dalam Al-Quran. Eh, ketika Allah menurunkan ayat, sabehisma, rabbiqal, aala, Nabi menyatakan jadikan itu bacaan ada di sujud kamu. Nah, sebelumnya apa? Fasabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan itu ada di rukuk kamu. Karena itu kita disunakan untuk baca Subhanallah Rabbil Azim dalam rukuk. Dan disunakan baca Subhanallah Rabbil A'la dalam dan Dalam sujud. Taib. Apa bedanya Al-Azim sama A'la? Al Al-Azim sebenarnya tipis cuma al-aqla ini ablag daripada al-azim karena pakai isim tafzil karena pakai isim tafzil -taf dan memang rukuk dengan sujud ini adalah madhhar wadhu cuma sujud ini ablag daripada ruh, rukuk karena itu kita pakai al-aqlah di dalam sujud al-aldim di dalam ruku ulang lagi sujud dan ruku ini adalah madhar tawah, tawadu cuma sujud ini ablang lebih uh, apa ya lebih nampak ketawaduannya daripada ruku dalam bacaannya juga demikian kalau di ruku subhana rabbiyal maka di di sujudnya diablahkan lagi dengan isim tafdhil subhana rabbiyal a'la. Ah ha, subhana rabbiyal a'la. Nah ha, berarti ja'lul abla lil abla menjadikan eh kalimat yang ablah untuk madhar yang lebih ab ablah. Jadi beginilah bentuk salatnya Rasulullah kalau sendiri. Alah. Memang waj'ilat ghuratu aini fis kesenangannya adalah salat Rasulullah itu. Kesenangannya adalah salat. Untuk yang lainnya ya sesuai dengan bashariahnya Nabi tapi kalau sudah salat lupa dengan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling menikmati adalah salat. Karena itu dalam hadis hubiba ila yamin dunyakum salah. Kan itu an-nisa wat tib. Wujhilat ghuratu ani fis salat. Ini apa hubungannya kok dunia? Masuk dalam dunia ini kenapa ini? As-salat wujhilat ghuratu ani fis salat hubiba ila yamin dunyakum salah. An-nisa wat tib waj'ilat ghuratu aini masuk dalam dunyaku min. Ah. Kalau kita ini senang sama perempuan itu karena untuk kenikmatan dunia ya. Senang sama minyak karena untuk kenikmatan dunia. Tahu Nabi ndak? Karena tuh Nabi tidak menyatakan hubbiba ilayya min dunyaya. Hah? Nabi tidak menyatakan dicintakan kepada aku daripada duniaku an-nisa' wa-tibna min dunyakum itu dunyakum dunia bagi kamu itu tapi bagi nabi an-nisa' tadi itu bukan dunia tapi adalah ibadah kepada Allah itu adalah untuk dakwah, itu adalah untuk islam itu untuk iman, itu untuk gurbah ilallah subhanahu wa ta'ala untuk mendekat diri kepada Allah kalau kita menganggap at-tib itu adalah dunia Dunia kum, tapi bagi Nabi bukan min dunia, karena Nabi itu tak cinta dunia sama sekali. Hobi bila ya min dunyakum Dari yang kamu anggap dunia itu dicintakan kepada aku tiga: Anisa, an Watip. Terbukti ya pak kesenangan. Kamu kan senang senang rakshes, senang rekreasi, senang itu, senang ini. waju'ilat cuilat kurrotuai ini, vis vis solat gimana kalau tidurnya nya wah uh, seneng istirahat total, nabi juga begitu Salat itu istirahat total bagi nabi kenapa pandangan istirahat gak melihat yang lainnya ketuai mau di sujud pikirannya ngikuti dengan bacaannya tadabur dengan makna hatinya fokus dengan khaliknya istirahat total tapi tetap kontak dengan al khaliq. Istirahat itu. Hmm? Kemudian rekreasi. Oh, tak rekreasi melihat pemandangan itu dan ini. Mereka di dalam baca Al-Qur'an itu melihat hakikat daripada hurufnya. Qur'an itu lebih luas daripada dunia seisinya. Lebih dunia daripada alam semuanya. Mereka bisa mereka itu merasakan seperti rekreasi di dalam salatnya itu karena mereka melihat ajaib daripada asral Al-Quran. Karena itu wajudilat guru tua ini, sholawat. Kalau antum diajak, ayo ke taman safari, dolog gajah asik, dolog macan asik. Tapi kalau mereka enggak senang itu semua Tapi justru baca Al-Quran mereka akan melihat bagaimana lautan ma'ani daripada Al-Quran yang ada di sana. Wajudilat guru tua ini, vis vis sholawat. Hah? Hmm? Nah, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah membaca ini, sholat ini lupa. Malah Nabi itu pernah ditegur, sawalallah. Karena kepanjangan sholatnya. Hah? Jadi Nabi itu kalau sholat itu kadang-kadang kaki satu diangkat, payah ganti satunya. Sambil itu gol. Taah ma anzalna alaihi Qur'an, li Nah, Adam menyatakan Toha itu namanya Rasulullah. Adam menyatakan Toha itu toh. Goda maka ha al-art. Tohah. Taruh kaki kamu ada di bumi. Ma'azana alaikum Qur'an ni Aku tidak menurunkan Qur'an itu supaya kamu jadi celaka begini. Sampai kakinya bengkak sakit. Hmm? Nah karena itu Nabi SAW ini merasakan sholat. Paling nikmatnya dalam kehidupan di atas dunia ini. Dan begitulah para ambiyah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad itu melihat Nabi Musa sholat ada di kuburannya. Sholat ada di, ada di kuburannya. Kenapa? Nda ada diperintah. Ya gak ditulis pahala kalau sudah mati itu. Ya juga tidak. Tak ada, tak -ada, ada perintah, tak ada taklif kan? taklif itu hanya di atas dunia. Kenapa mereka solat? Solatnya mereka itu karena iltidat, karena merasakan nikmat, gitulah. Karena merasakan nikmat. Jadi mereka itu menikmati itu semuanya. Nah inilah yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita niru lagi, Insya Allah engah pil kon, niyah. Uh, begitulah yang dilakukan oleh para ulil aloh nah, jadi yang diukur dengan ukuran kita ya ukuran mereka itu lain ya karena mereka itu iltidat merasakan nikmat dalam melakukan itu semuanya. Taib ada yang perlu dibahas total. Setelah surat al-baqarah surat apa? Eh? Ha? setelah surat Al-Mur'an apa? an tapi ini kebalik ya ini dalil bahwa boleh tidak tertib di dalam membaca surat Al-Qur'an ya, boleh tidak tertib uh, di dalam membaca surat Al-Qur'an ya? saya tanya dari doa Habib di desa biasanya ada anak kecil Ujian cuma sebagai dari surat Al Quran, dari ayat Al Quran. Sebenarnya narbana atina itu dilagu. Apakah itu boleh? Ada lahan tak? Ada lahan tak dalam, dalam bacaannya? Merusak arti, manjangkan yang pendek, mendekan yang panjang, misalnya. Yang uh, biasanya juga ada yang ada lagi biasa mengulang-ulang. Mengulang-ulang lafaz. Ya, apa contohnya? Ya, ada lahanda artinya merubah arti enggak? Jadi kalau itu merubah arti ya dosa, enggak boleh. Kalau itu tidak merubah arti, ya asal niatnya adalah untuk ta'dzin, tidak ada masalah kan? Nah, zaynah Quran Biar Tetapi kalau misalnya lagunya lagu orkes, lagu itu, nah ini uh, yang sifatnya itu tahkir, ya enggak boleh. Long tahkir, tahkir enggak boleh kan? Longas naruk duit aja untuk menjadi tandanya Al Quran itu dilarang, kok haram pun. Kenapa? Ada ada israr, ada di situ perasaan mentahkir Al Quran. Hah? Itu mentahkir Al Quran. Ya jangan sepenting niat anda loh. Jangan dibilang niatnya. Bentuknya itu ada ada israr nggak ada yang bisa uh, menyebabkan orang menyatakan ini penyele apa uh, uh, uh, pelecehan terhadap Al-Quran nah itu lain lagi mau jadi uang di pokso niati suhu api nggak boboh loh gak ada hukum kalau begitu kalau begitu Mereka kadang-kadang di sini nih, gai-gai isi nganyar itu repot saja ni. Contoh ya. Halo, hari raya itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan itu ya. Orang macam-macam. Oh, Ditambah macam-macam. Allahumma salli ala sinna Muhammad. Apa-apa ya? Itu ada riwayat ya. Ada lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa wa akbar Allahu akbar rabbanain macam-macam doa ya ndak warit sebab be ada apa Maksudnya cerita tambah-tambah ya kita tidak nyalahken boleh aja tidak ada masalah cuma artinya kok ngehi tren gitu loh model ojo bodoh mesti sing liyane terkenal kono kholif tudkar ah khalid itu ada, macam-macam itu ada. Set, nombanya. Hmm. Di situ disebutkan Sumakora sembi Allahu liman hamida, Robbanalakal hamdu. Sumakoma, kiamatowilan ko koriyan, mimma rokaah. Kira-kira mimma rokaah ini doa apa? yang kira-kira yang waris itu. Hmm. Ya dahuluh ini. Lah panjang segitu ya, Pak. Ya tidak faham Udah ibu beliau aman nerang kentuk tidak dibaca. Lah kalau ini dibaca sak doa pisan. Sak kitab isi dumot iki. Eh. Yang meriwayatkan tidak menyebutkan. Lah ke sama saya ini ya, apa ini? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! eh! Chocop, eh. eh.